Подумавши, що, може, сталася якась помилка, внаслідок якої ворог дізнався про них, німці могли почути Ланкастера, хоч би з якими приглушеними двигунами він не летів. І чому б тоді якійсь й розумній голові, а таких ушло Садлері, певно, не бракувало не знайти правильну відповідь на запитання, а чому це ворожий бомбардувальник заблукав у ці місця? Можливо, альпійські стільці вже навіть почали прочисувати соснові ліси на схилах гори, а він сміт навіть не виставив варти. Вартоліт уже майже завис над їх головами, а тоді раптом ковзнов ліворуч просто до замку на хвилю застиг над подвір'ям і почав опускатись. Сміт потерлоба і схопив підзорну трубу. Вертоліт приземлився. Завмежли гвинти. З дверчат виткнулася драбинка і на подвір'я виліз чоловік. Судячи із мундира, це був військовий дуже високого рану. А втім, за лиць, світ переконався, що то справді дуже високопоставлений військовий. Обличчя у Сміта видовжилось. Він передав трубу Шаферові і сказав, а придивіться на пильніше. Шафер провів військово пильним поглядом, аж поки той сховався у дверях замку. Ваш приятель? А, босе. Я знаю його. Це фельдмаршал Юліус Спасерів. «Роземайер, начальник штабу Вермахту, перший фельдмаршал у моєму житті, а я без гвинтівки, з оптичним прицілом, із жалем промовив Шафер. Що ж йому тут потрібно? Те саме, що й нам». Коротко відповів Сміт. «Що генерал Карнебі?» Якщо ви схочете поставити головному координатору союзницьких військ кілька запитань щодо Другого фронту, то не пошли теж з цією метою якогось фельдфебеля? Вам не здається, що їм простіше було б забрати генерала до себе? Це неможливо. Гестапо ніколи не віддає своїх в'язнів. У цій країні вермахт слухається указів гестапо. А то, а от вам і то. Йдіть у табір, а то вам не залишить цікаве. Через годину прийшлете когось сюди замінити мене. Як виявилось прогноз погоди, що його продиктував адмірал, був цілком правильний. Минала година за годиною, а погоди дедалі псувалися. Пополудні сонце сховалось і зі сходу повіяв різкий вітер. Потім із потемнілого неба почав палити сніг, спершу ріденький, а далі все густіший. Тим часом вітер усе дущув, аж поки став просто таки крижаним. «Здається, ніч буде погана», – подумав Сміт. Але погана ніч, коли майже нічого не видно і ніхто не витикає носа на вулицю, це саме те, що їм потрібно. Куди важче було б проникнути до замку у м'якому світлі від повного місяця? Сміт глянув на годинник. Пора вирушати. Він звівся на зленівлі ноги і заходився махати руками, розганяючи кров у жилах. Покличте, Томаса. Юкзаки та мішки з вантажем спакували і взяли на плечі. З'явився і Томас з підзорною трубою, він був на варті. Настрій він мав далеко в нежиттєрадісний, і справа була не лише в тому, що останню годину йому довелося просидіти на крижаному вітрі зі снігом. «Чи та біссуверація таки запрацювала?» – спитав він Усміта. «Безнадійно. Шість разів пробував, і все марно, а що?» «А от що?» Середидо проводив Томас. «Дуже шкода, що ми не можемо переконати адмірала послати сюди парашутистю. Закинути сюди десант і все буде гаразд».